«Ми палимо за собою всі мости», – каже Черниш. «То не ми, то Фріц», – заперечує Сагайдар. Фріц не думає, що без мостів не дожанемо. А наш Іван і через пекло пройде. Вренський уважно дивився вперед на тісну щелину шляху, яку повзають війська. «Сюди, в ці Альпи, можна лише наступати», – каже він. «Відступати звідси неможливо. Це було б загибелю для всіх нас. Але тому, що ми відступати не збираємось, – хребко сміється він, – то й рвемося все далі в цій кам'яні катакомби. Далеко в голові колони затрохкотіли підводи. Трохкотіння все блищило, і ось перед Брянським цагайдує та чернишем загомоніли колеса, і коні під ними самі перейшли на рись. Фронт що далі глибше входив у гори. Потілася система численних гірських хребтів. Вже не один такий хребет перевалили війська. Збитий з висот противник відкочувався в глибину гір. Полки стали на дньовку. Черниш і Брянський лежали в садку на вигорілій траві. Брянський діставав із своїх планшетки якісь схеми і записи з формулами, пояснюючи їх Чернишеві явно задоволений тим, що Чорниш його розуміє. Над ним розкинула кресла тівіти, чорна обгоріла яблуня, на якій дивними здавалися плоди, що висіли, мов на новорічній ялинці. Вони були зовсім попечені в полум'ї пожежі. Неподалік щитліла кочугура попелу, і тільки уцілілий комен, біліючи серед нього, свідчив, що вчора тут стояло людське житло. Останні дні не дає дихати авіація противника. Бомбить гірські шляхи, бомбить села, де війська зупиняються на перепочинок. Тоді дорогі садки наїжуються стволами зеніток. Це вже справжня Трансильванія. Типова картина. Село з усіх боків оточене пасмами безплідних гір, і тільки в цьому котлованні буяють рясні сади, городи, виноградники. Напередодні це село бомбили, і згари ще й досі димляться. Й оці свої міркування прямо в наркомат, ради Черниш-Брянському. Там, я певен, їх обов'язково візьмуть до уваги при складанні нових настановлень. Мені здається, говорив Брянський, що свої спостереження я обґрунтував досить переконливо, з математичною точністю, адже наші міномети – Порівняно новий тип озброєння і природно, що вогневі можливості їх ще не повністю досліджено. Міномет має велике майбутнє. Візьми хоча б Катюші. Найкращі сучасні міномети. Да. Так ти згоден. Побудований таким чином, як я це пропоную, огонь трьох мінометних рот полку обов'язково накриває траншею противника і не дає йому змоги підняти голову. Тут жодна міна не ляже марно. Наші стрільці можуть сміливо кидатися на перший пояс оборони. До них підходить Сагайда. Сьогодні тут, на зупинці, батальйон одержав нарешті пошту за кілька днів. Свіжі газети, журнали, півмішка листів. В Сагайді не було нічого. Він, видно, нудьгує і не знаходить собі місця зриває над головою обпечене яблуко і я їсть його. У нас на околиці, на пісках, жила баба Шураїха, починає він, лягаючи під деревом, разів у десять старіша за оцю яблуню. Коли я йду, бувало, з хлопцем у парк на танці, вона стоїть на порозі і галасує. А, Сагайдин пройдись. Це ти мого собаку вбив? Проте славна була бабуся. Цікаво б знати, чи вона ще жива. З'являється звідкись Денис Блаженко, і браво клацнувши каблуками, питається дозволу гвардії старшого лейтенанта звернутися до нього. Брянський дозволяє. Блаженко в коротких словах доповідає суть справи. Як відомо брат його Роман, незважаючи на те, що був поранений під дотами в руку, залишився в строю, і виконував бойові завдання. За такий вчинок брат його Роман заслуговує нагороди. Він, Денис, питався про це замполіта гвардії майора Воронцова. Ви трохи запізнились, Блаженко. Я вже подав і на Романа, і на вас, і на багатьох інших. Будете й надалі чесними воїнами. Будьте певні, засяє на грудях і відвага, і слава. Я не скупий для хорошого солдата. Можете йти. «Ой, жила!» – сказав Сагайда, коли є фрейтор, відкозырявши за всіма правилами, відійшов. «Жила то жила!» – згодився Брянський. Але командир з нього виробляється чудовий. Вольовий, дисциплінований і стріляє краще за інших. Брянський не встиг кінчити. Небо раптом заголоде зовсім близько за горою, і хтось страшно закричав «Повітря! Повітря!». Вони зірвались на ноги і кинулись до найближчої щілини. Брянський на ходу запихав папери в планшетку. По садках залопотіли за нітки, про які досі і не знала піхота, що вони тут є. Бійці заметались, і їх стало одразу дуже багато. Одні шукали схованок у землі, інші кинулися за село, в гори, що обступили його стрімкими кам'яними мурами. Внестями дерлися кудись між стрімке каміння і знову скочувались униз. Небо звичим свистом спускалося на землю все швидше й навальніше. Черниш плигнуло щелину на чиїсь прухкі тіла. Земля розкололась. І вдарила вгору пружним полум'ям. Стало гірко й темно. Пронеси, пронеси, палко шепотів хтось під чернишем. Земля тряслася, вибухи схоплювалися все ближче, промчали через садок, припуджені коні, запрясті і без'їздового. Небо виючи, падло прямо над щілиною. Невже тут? Невже тут? Гарячково працювала думка Черниша. «Не може бути! Не може бути! О, сила небесна! Пронеси! Пронеси!» – шепотіло внизу. Земля здригнулась, щось важке навалилось на Черниша, і стало душно. Наступний вибух уже він чув, розлігся далі, потім ще далі. «Відбий!» Озвався перший сагайда, струшуючи з себе землю. Він допоміг і Чернишеві видобути ноги, провалені землею. Гідкий газовий туман стояв навколо. З наші підвівся Хаєцький, вибираючи сіну з вусів. «Хаєцький!» – здивувався Черниш. «Це ви були піді мною?» «Як бачите, товаришу гвардії, молодший лейтенант, справді я. То ви ще поціли пронеси?» «Я чи не я?» А добре, що пронесло. Отакі праники летіли повзнак, а? Садком біг Шовкун, збентежено озираючись навколо. Загледівши своїх, він крикнув. Старшого лейтенанта не бачили? Ні, відповів Сайда. Ми самих себе не бачили. От горочко. вдарив Шовкуна полу руками і кинувся бігти далі. Ось вони тут, пожалів земляка хома. Шовкун, зупинившись, полегшено зітхнув і підійшов до щілини, перед передусі за своє збентеження. «Там усі живі!» звернувся до нього Брянський, вилізаючи за копу. «Наші всі! А в четвертій роті?» «Лихо!» «Їх було двоє чи троє під черешною!» «То ні єден не встав!» «Горить!» раптом вигукнув Хома. «Містер, горить!» Всі глянули, куди він вказував. «Справді, на одній з найвищих гір» Розіп'явшись на деревах, як чорний круг, догорав підбитий нашими зенітками ворожий літак. Султан чорного диму вставав над ним. «Одним буде менше», – сказав Брянський. Вилізли на траву, і всі закурили. Навіть Черниш закурив, ніби жартома, і чув, як голова його йде обертом. Якийсь боєць з руці пробіг мимо, занепокоєно розпитуючись, що не бачили його коней. «Запряжені?» – спитав Хомагаєцький. «Запряжені». «Гніді?» – «Гніді». Не бачили. Всіх опанував бадьорий, збуджений настрій, як після тяжкого бою, коли всі раптом зустрічають Улогова на поволі провітрювалася від їдкого диму, і гори наче розступали. За ними сірими похмурими Яскрава блакит неба виступала ще ніжнішою. А які тут соняшники ростуть? Патку мій, заспівав Хаєцький. Буде як з нашу хату. А вистигає все пізніше, хоч і південь, зауважив Шовкун. Дивіться, вересень, а у ще майже зелений. І слива. Прибіг Роман Блаженко, задиханий, стривожений і повідомив, що забито п'ятеро коней і потрощино його каруцю. «А вашого поранило?» звернувся він до Черниша. «Дуже?» – ручко підвівся Черниш. Обличчя його похмурніло. «Як вам сказати?» Він, як оце почалося, ошеленів зовсім, зринув з повода і вискочив на сошу. Хотів кудись бігти. Там і лежить на соші. Покажіть мені. Вони пішли з блаженком. Не журіться, ми вам коня добудемо, на ходу заспокоював блаженко свого командира. Хаєцький казав, що у нього є десь на прикметі, що все було забите кіньми і рознесеними вщент возами. ще здалеку пізнав свого коня. Він борстався в кюветі, щоразу підіймаючи голову з білою лисенкою на лобі і намагаючись зіп'ястися на передні ноги. Але ноги і він знову падав, тяжко зітхаючи. Куди він хотів тікати? Йому вирвало груди. Він теж впізнав Черниша і потягнувся йому шиєю назустріч, не спускаючи з нього розумних, налитих сумом океї. Домнулий офіцер. Черниш пригадав погляд юнака Румуна, Власника цього коня. Чимало ми прийшли з тобою відтоді, друже. В горлі у коня заклекотіло, ніби там билися і не могли вирватися назовні член роздільні звуки. Що ти хочеш сказати, вірний товаришу? Чернис розстебнув кобору, добув пістолет і націлився прямо в лоб у білу лисенку. Вім дивився. Пролунав постріл. Наступного дня Блаженко з Хаєцьким справді звідкись привели чернишеві коника. Він був маленький, незавидний, але на диво тугий і, видно, невтомний. Наш вітчизняний, визначив Хаєцький, як циган, обходячи коника навколо і старанно заглажуючи застрижене Тавро. Густий карапус на його мамі. Гори стали справжнім випробом для армійських коней. І бійці, які бачили немало трофейних коней, здобутих у ворога бельгійських, французьких, угорських, сходились на тому, що все-таки найветриваріші коні – це наші. Трофейні важкі битюги і красиві чистокровні рисаки спадали в тілі за кілька важких переходів Виснажувались на очах і падали в горах на кожнім кілометрі. Наші ж низькорослі кошлаті алтайські коники, невибагливі на корм, легкі й невтомні, тюпали, тюпали дні й ночі, підіймались на найкрутіші кряжі, скрізь вірно слугуючи бійцеві. Хомахаєцький з цього приводу мудрував. Куди їхнім коням до наших? Вони в них задихаються від ожиріння серця. Легкодухи, як і їхні господарі. Гляньте на нашу дрібноту. Така ж густа й туга, як і наші люди. Скрізь пройде. Одну ваду мав коник, якого дістали чернишеві. Розкувавшись, він стер копиту і шкутельгав тепер на праву передню. Може, саме через те його десь і вдалося добути Хоміта Блаженкові. Кинулося добирати підкову, але ніяка не підходила. Всі були для цього малюка завеликі. Взагалі підкова стала в горах коштовністю. Коли вона одірвавшись день, десь по каменю, за нею зіскакувало з сідол одразу кілька вершників, наче то дзвеніло золото. Малі ж підкови для наших коней цінувались особливо високо как их пистолетные патроны наиболее дефицитны